63. Вільні та побожні Зліва від нашої трибуни стояли в ряд шість літаків-винищувачів з пропелерами. військова допомога для Сан-Лоренцо від Сполучених Штатів. На фюзеляжі кожного літака були намальовані з дитячою кровожерливістю великі удави, які душили диявола. Звух носа і рота диявола бризкала кров. Вила випадали із закривалених пальців сатани. Перед кожним літаком стояв пілот кольору вівсяної каші. Усі вони також мовчали. Аж нарешті серед цього надмірного мовчання пролунав звук, схожий на зріщання комахи. Це був сигнал сирени, і він наближався. Сирена була встановлена на блискучому чорному кадилаку папи. Автомобіль зупинився перед трибуною, колеса здійняли хмарку куряви. З машини виліз папа Монсано, за ним з'явилась його прийомна донька Мона Еймонс Монсано, та Франклін Гонікер. За слабким, але владним сигналом папи, НАТОв заспівав національний гімн Сан-Лоренцо. Його мелодією була стара ковбойська пісня «Дім на пасовищі». Слова написав у 1922 році Лайнел Бойд Джонсон, тобто Боконон. Слова були такі. «Оце наша земля, і вона просто диво, і на ній ми всі проживаємо щасливо. Наші чоловіки мова хоробрі, а прекрасні жінки щоросерді й добрі. Ніжки наших малят тут сліди полишають так це наша земля і її називають Сан-Лоренцо Сан-Лоренцо острів щастя навкруги плачуть наші вороги бо ми всі непереможні люди вільні й побожні